67. El tudnám készíteni emlékezetből a nappali méretarányos maketjét. Két nagy ablak, kis piros kanapé, csillár, ami lágyan megvilágít egy lovatábrázuló olajfestményt. Már vettem ott részt megbeszéléseken, de aznap, amikor beléptem, éreztem, hogy ez lesz életem egyik legfontosabb találkozójának a helyszíne, és élénken emlékeztem is minden részletre. Próbáltam nyugodt maradni, miközben székkel kínáltam szörkészt, és megkérdeztem, hogyan szereti a teát. Néhány perc csevegés után előadtam a mondandómat. Szörkés, tiszteletudóan ragadozó madár szemmel hallgatott, de amikor befejeztem, csak hűmögött. Mindez nagyon jól hangzik, mondta, de ő már félig nyugdíjas. Próbálja visszafogni a projekteket. Egyszerűsíteni akarja az életét, a szenvedélyeire, elsősorban a vitorlázásra akar koncentrálni. Amerika kupa és így tovább. Valójában éppen másnap menne szabadságra. Hogyan lehet rábeszélni valakit, aki csak órákra van attól, hogy nyaralni menjen, hogy tűrje fel az ingúját és vállaljon el egy lehetetlen vállalkozást? Lehetetlen. Gondoltam. Csak hogy a játékoknak éppen ez volt a lényege. Soha ne adt fel. Így aztán folytattam, újra és újra neki mentem és meséltem neki a katonákról, akikkel találkoztam, a történeteikről és egy kicsit a sajátomról is. Ez volt az egyik első és legteljesebb beszámoló, amit valaha is adtam bárkinek a háborúban eltöltött időszakomról. Lassacskán láttam, hogy a szenvedélyem, a lelkesedésem réseket üt szőrkész ellenállásán. A homlokát ráncolva azt mondta. Nos, kik vannak benne eddig a projektben? Elfre néztem. Elf rám nézett. Ez a szépség a dolgoknak. Szörkész. Látja? Ön az első. Elf kuncogott. Hakos húzás. Nem, nem tényleg. Ha akarja, újra összehozhatja a bandát. Bárkit felvehet, akit csak akar. A nyílt és nyilvánvaló kalmárkodás ellenére sok igazság volt abban, amit mondtam. Még senkit sem sikerült rávennünk, hogy csatlakozzon hozzánk, így szörkész szabad kezet kapna. Úgy szervezhetné meg a stábot, ahogy csak akarja, minden egyes embert felvehetne, aki segített neki az olimpia sikeres lebonyolításában. Bólintottam. Mikor szeretnék megrendezni? Szeptemberben. Mi csoda? Szeptemberben. Úgy érti, tíz hónap múlva? Igen. <gül> Kizár dolog. Muszáj. Azt akartam, hogy a játékok időben egybeessenek az első világháború századikért évfordulójának emlékünnepségével. Úgy éreztem, ez kulcskérdés. Sóhajtott és megígérte, hogy megfontolja. Tudtam, mit jelent ez.